colònia partidei del Gato, acolló este il va fi corner gracias, A 107 FM. Cansat d'una dura setmana, amb ganes de festa, no et preocupis. Relaxa. Relaxa. Perquè aquí comença... The Crapia World. Hola, hola, hola! Són les 8 i arrenca ara mateix The Crappy Hour, un programa per als que sí saben de música. I com és per als que saben de música, com sempre hem de dir hola al senyor Guillem, eh? Hola, Guillem, com estàs? Hola, Alberto, com anem? Què tal, guapo? Molt bé, tu què tal? Bé, bé, mira. Sí? Aquí, amb, com tu, no?, fent una miqueta de ràdio, no?, sí, <laughs> passant l'estoneta. Bueno, tu què, estàs llest per una hora de música o què? Sí. sí, i el públic i tothom està tallers, esperem que sigui, sí, no? Sí, el públic, esperem que el públic estigui llest, perquè ja sabeu que vosaltres, el públic, la nostra audiència, sou molt important per nosaltres, molt, molt important, i bé, eh, per això volem que vosaltres col·laboreu amb tots nosaltres. Mare meva, quin merder, ja tenim a l'estudi no Només comença, silenci, sí. hombre Bé, et sembla si recordem les vies de contacte amb el programa, Guillem? Perfecte, telèfon 93-650-23-43 Ho torno a dir a poc a poc perquè jo crec La setmana passada ho vaig a dir a poc a poc i vam trucar a tu. No, no tinguis tanta resposta 93-650-23-43 Ara Perfecte, com ja sabeu ens podeu trucar a l'últim quart d'hora del programa per a recomanar-nos cançons, explicar-nos el que sigui Ja sabem. Twitter Lo de sempre, no? Que ens expliquin sí. alguna coseta sí. Twitter, ah, eh, sí Twitter.com barra Crappy Hour The, The Crappy Hour, hour. Que ens el, vas, el vas canviar i no, no me'n recordava Sempre dic Crappy Hour ah, no L'hem canviat, a res Twitter.com barra Crappy Hour sí, no tenia cap sentit Crappy hour. No <laughs> Bé, Facebook www.facebook.com barra The Crappy Hour Allà ah, ja ens podeu recomanar cançons, tafanejar, votar la Crappy i demanar hora per assistir a públic al programa uh -huh. Ja sabeu, ens envieu un privat a la pagina del Facebook com correu elèctric i ens posarem en contacte amb vosaltres uh -huh. Blogspot www.thecrappyhour.blogspot.com Per últim, el nostre correu www.thecrappyhour.gmail.com també tenim el YouTube, el Soundcloud eh, i altres, per si voleu passar i fer el tafanet. De tot, tenim de tot. Sí. <ríe> <ríe> anem de tot? Bueno, <ríe> bé, recordant les recions de contacte, anem a presentar-vos el que us hem preparat per avui. Això és... El, el Summari! Doncs començarem, com sempre, escoltant les nostres Last Sevens. Eh, després arriba arribarà al pòdium amb les tres cançons que heu fet arribar amb els vostres vots a la part més alta de la llista i el cràpic-crac de la setmana final. Uh -huh. Un cop acabi el podi, tindrem una setmana més a l'Ariadna, que ja la tenim per aquí, a l'Ariadna? Què tal? Amb el hey, seu hey. original soundtrack. Sí, sí, sí. I acabat això, obrirem amb la Guillepèdia i us parlarem d'alguna... Bueno, Guillepèdia que, més que res, seguirem una mica al fin de les cançons i us parlarem d'una novetat per la setmana vinent. Ah, molt bé. Jo jo no ho sabia, eh? I ho sabies. Trotasa. I després vindrà la predicció el temps del Tuntun, que aquesta setmana no podrem tenir el Marc perquè està cobrint la final de la Copa CB i no es pot sí. posar el telèfon està a la zona mixta i ens ha dit que avui no ens podré agafar el telèfon, però bueno, la farem nosaltres del País Basc, no? Uh. <ríe> sí, no? Forra. Sí, sí. Forra, per últim i per tanca us oferirem les nostres recomanacions, uh -huh. us recordem que si voleu recomanar qualsevol tema ens heu de trucar el telèfon durant l'últim quart d'hora del programa poder demanar-nos de tot... Bueno, no. Què hem de demanar? Reggaeton, eh? No, reggaeton no. Exacte. I ja sabem les trucades que rebem aniran directe amb un premi. Sí. Així que comencem, Alberto. Vinga, comencem. Doncs bé, arrencarem el programa fent un repàs de com ha quedat la llista, de manera que endavant, no? Anem amb les Sevens. Perfecte amb ah, el número 10, hypnotize you to You the, nerd. You the breeze No no, tenim MGMT amb el seu electric field. 8 Amal, número 8 Sí, marcha, marcha Aquesta semana marcha Rour, Daxwell i Sebastián Ingrosso La banda sonora da Monsters i University Uh, bé, bueno, a les set tenim la cafeteria de, de Niu Ramones no Alberto? Sí, recomanació al Marc el Marc, bé, bueno, deixem-lo el Marc allà a Vitoria mal número 6 aquesta setmana tenim la la la la de Nauri Boy 5, tenim Capital Cities amb el seu cangarú curt. Aquí vas a aquesta recomanació. Meva. Ah, no et fiquis, eh? No, que no, meva. No, no, no yes. us anava mentre anàvem amb el cotxe la setmana passada. Ho va fer Sit up, sit up, it's a ah, kangaroo core. kangaroo core. Four. Madrid is... Amant número 4, no m'explico com aquesta cançó segueix aquí. Relaxing Cup of Café con leche d'Anne Barre. L'Ariadna l'ha votat, eh? Amb 10, amb 10, amb diverses contes, amb la de sa mare, amb la... Vamos. Relaxing cup of cafè col llet in Plaça Major Relaxing cup of cafè col llet in Plaça Major Relaxing cup of cafè col llet in Plaça Major Oh, ye. Com molt bé. Molt bé, doncs aquest ha estat les nostres Les Sevens, Guillem, el repàs de les set sí. últimes cançons que no sonaran al programa d'avui íntegrament però no. que us hem fet el repasset de sempre perquè sapigueu en com estan quedant a la nostra Crappie mm -hmm. Us recordem que podeu votar la nostra Crappie a... Uh... Bé, al, a la pàgina web de ranking.com Que us sí. posem cada setmana l'enllaç sí. a la plana del Facebook Perquè entreu guai. i voteu Sí, està bé perquè podeu veure les fotografies sí. I el vídeo videoclip de la cançó uh -huh. Bé, doncs, com deia, això han estat les, les Sevens I ara anem amb el podi, no, Guillem? Anem amb el podi, anem amb el número 3, uh -huh. número, 3. número 3, una cançó que vaig recomanar Sí, i que està des de la primera setmana sí. sonant al podi Bé, eh? abans senyor, un senyor que tinc per aquí costat Que uh -huh. després ja direm <laughs> adeu Sí. Què fa el cabra per aquí algú eh. del públic que fa el cabra sí. bé, bueno, eh, quina eh, cançó tenim, és? sí, tenim la cançó de Promises de Jimmy Fitbilacos i mm. resta el número 3 d'aquesta setmana la setmana passada també estava per aquí no? sí, la setmana passada també i a l'anterior també Tant la boi. primera va quedar el 2 és com a Fernanda Lonson, i... un cagana, eh? sí, no, no <laughs> No bueno, pues, anem a escoltar Promises? Sí. doncs vinga I estàs a sí. The Crappy Hour Promises, vinga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 molt bé, doncs això ha estat el número 3 de la nostra Crappilys, aquest Promises de Jimmy, Fit, Vilacost, la B una setmana més, recordem sí. és de Kyle, eh? és de okay. Kyle, eh? La B, B de Kyle, eh? podria ser un bon nom per una sèrie d'aquestes No, saps qui diu Kyle? Sí, es diu Kyle. Dexter a la quarta temporada es fa passar per un tio que es diu Kyle no sé què. Sí? Sí. Doncs no he vist Dexter, tio. Sí, <laughs> pues sí, sí. sí. Què tal, Dexter, per cert? Molt bé, sí, ja la, la recomanes? Sí. sí. Saps quin ha acabat, que m'encanta? I vaig veure el final. Oh, Déu meu. Hi ha gent si no que ho diu... sé, realment l'altre dia em vaig despertar i quasi em cauen mil diaris amb les notícies. Ha no ha gent? No. Home, ha gent... jo no havia sentit mai a parlar... Bueno, sí que havia sentit a parlar de la sèrie, però va ser... Un, un, una pluja d'informació amb el final de la sèrie que, bueno, tu pues jo no hauré de veure. No he vist espòilers. No no, uh, no, no, no, no, espòilers no. Ui, no, cap. Us, us... <laughs> No, no. Jo, jo us la recomano eh? si no heu vist al final us la recomano perquè és un serial eh? un, un pedazo de serial aquells que diuen l'ost, sí, bueno, lost" a mi m'agrada molt però a al no. final s'enrosca tot no. molt i no, aquí han sapigut tancar bé dit no. queda Apa, <laughs> queda. Lo ja, ahí. Jo m'he quedat a gust Bé, com deia això, Promises de Jimmy Feet Vilacost amb... eh, Bé, com deia, Promises ah. de Jimmy Feet Vilacost I ara anem amb el número 2, aquesta medalla de plata aquesta cançó que heu decidit posar al segon calaix que és la cançó Call Me the Blondie que és un, un clàssic que ens va recomanar la setmana passada la Mònica i que jo sí. juraria haver escoltat algun dia en Asti eh, en algun Asti Pot ser. Pot ser, oi? Pot ser. Bueno, mentre mentre ho acabem de... mentre acabem de fer memòria, anem amb aquest Call Me de Blondie. Vinga, fins ara. Vinga. Ei. You <laughs> could bueno una... Aquí estem, de retorn. Sí, amb una versió estranya de mm, Colmi, eh? No, sí. En castellano. Pujol enana, no nano, en castellano. Llama me, eh? Sí, llama me. <ríe> Bueno, pues re. Anem que... a presentar el número 1, Alberto. El crack d'aquesta eh, setmana, sí, eh? Sí, el crapicrac d'aquesta setmana. <ríe> a qui li dediques? Va, que sé que li vols dir. Ah, sí, li dediquem al Polra, eh? El nostre amic Polra, que ens està escoltant. I no que... sabe ningú qui és, si dius Polra. Pol, Pol Ramírez. Ah, sí. Ara. Polra, tio. <ríe> Ho sap tothom, eh? Se suposava, ja, vamos. <ríe> Bé, doncs pel Ramírez per tu va dedicada Hey Brother de Pichi que és el número 1 d'aquesta setmana i esperem que no ho sigui el de la que ve <ríe> perquè si no ho puto tot ho Apa, endins Atenció Arriba Arriba Arriba Arriba, arriba. El gravigrac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 Doncs això està al i Crac dedicat al Polra, eh? <ríe> I... Para tu. <tú. ríe> Para tu. I com deia, això està, això està al podi, les tres cançons més votades aquesta setmana. I ara anem a posar-nos una miqueta cinematogràfics Ui. perquè arriba l'Ariadna amb un convidat molt especial. Ah, sí. Quentin Tarantino, eh? No! No? Ah, no, no sabia sí, de dir. Sí, sí, exacte, ah. o sigui, no sabia de dir. <ríe> no, no... Hala, ja eh, ja eh, no, guitarra, no he dit, no he dit Quentin Tarantino, eh? No, el Quentin Tarantino. Tanqueu els ulls molt fort i quan conti fins a 3 esborreu els últims 15 segons. 1, 2, 3. Vinga, ja està. Ah. Doncs com deia ara ve l'Ariadna amb un convidat molt especial que, ah. que encara no el coneixem, eh? Així que vinga, arrenquem no l'ígina del soundtrack, oi? No? Eh, sí, què? vinga. No serà el Quentin Tarantino, no? Oh, no. a xafa guitarras! No, no, què va? Vinga, va, som-hi. No. ¡Garandino! Anna, ja, no, doncs, arrenquem original Soundtrack, sí, eh? Sí, ehm... Um... Com estàs? Bé, molt bé. Bé, la setmana bé? Sí, sí, sí. molta feina o no? Um, bueno, sí. I, I no. festa, també. Ah, bueno, una miqueta de tot. Sí. Això està bé. I explica'ns una mica, què ens portes aquesta setmana? Bueno, una sorpresa, estic de madara per avui. Una sorpresa, que ens portes a estrella internacional que no sí, coneguem. Sí, sí. I molt, molt mítica, a més a més. Quin misteri. Qui serà, Guillem? Sí. No us... no, bueno. El, el Guille amb la seva alegria. Ara, ara vull, vull que expresseu entusiasme. Si vale, plau. va. Qui és el, això? Doncs el... Vale. Qui, sí, és, qui és? És... No, no ho diríeu mai, eh? Tarantino. Oh! No pot ser impossible, Guillem. Una miqueta d'entusiasme, sisplau. Oh. Guillem, per favor. Per favor, Guillem, entusiasme. És igual. Oh! Avui no, no. Entusiasme, no, no. entusiasme, entusiasme que, eh? que sembla igual que quan caga en Guillem eh? S'ha proposat S'ha proposat... proposat, vull cotejar-me el Guillem avui. Sí. Jo avui no dir res Com cada setmana, setmana. Com cada setmana. Sí. No, no diré res vale, vale. Venga, Bé, això, temes de Tarantino aquesta setmana Sí, sí, de dues pel·lis molt mítiques Com totes les de Tarantino sí, Per mi sí. totes són mínim obra mestra eh? sí. sí, la veritat és que sí bueno, potser, potser són les dues més Sí. Conegudes. Bueno, no sé, no sé. Totes són. Bé, bueno, vinga, va. Anem per la primera. Quina és la primera? La primera cançó és la de Little Greenback, mm -hmm. de la peli Reservoir Dogs. Òpera prima, eh? Del, I... del Tarantino. Sí. I la cançó és de... Eh, no tinc la lletra. Eh? George... George, George, ba Baker, Baker, sí, George... George Baker, Baker Sí, George Baker Seleccion. Sí, sí. Sí, exacte. <laughs> I bueno, aquesta cançó... Va, bueno, va ser la primera banda sonora de, per una pel·le de Tarantino. Uh -huh. I, i bueno, ja està, és això. Sí. Va, ser, va, ser, va ser el 92. Ah, molt bé. El 92 va sortir. Doncs anem a escoltar-la, no? Aquest van. Little Grim Back de vinga. George Baker. No? George Baker, doncs vinga, som Ja, da, da, da, da, da. Què tal? Bé, m'ha ja la coneixia, jo, sí, eh? Sí, bueno, bé, és que són, potser he triat les dues cançons més... Més renombrades, sí. més famoses. Sí, ah, potència. Va, bé, perquè el públic ho reconegui, no? Que Clar. si posem sempre el, el rotllo que posem el Gui i jo, la gent al final canvia d'emissora, no? No, no ens escolta. El Guillem segueix en, en los mundos de Yuppie, eh? Sí. Guiie! Hola. <ríe> vale. Bueno, bueno almenys sabem que està viu sí. Ariadna, eh, quin és el segon la tema? La segona, anem la segona És també d'una pe·li super... Bé, bueno, potser potser és per mi la més mítica i sabeu tots de quina pel·lícula estic parlant i és Pulp Fiction. I tant. I la pel·li és la de You Never Can Tell, de l'escena en la que ballen. Del concurs la... de... Sí. Concurs... De Twist. De Twist, sí. això. Que es treu les sabates del sí. Tarantino i es posa amb les manches. Aquesta, aquesta, aquesta, aquesta. És, és una escena mítica de la pel·lícula, eh? Doncs pues, aquesta és la cançó de Chuck Berry. Molt bé, doncs hem a l'escoltar. Som-hi. I, mentrestant, moltes gràcies, Ariadna, mm -hmm. per una setmana més d'Erigin al soundtrack. Eh? Vale. Així que ens veiem aviat, d'acord? ¿vale? Vale. Vinga, un patonet. Adéu, adéu. was a teenage wedding and the old folks wished up well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have run the chapel bell said the old folks it goes to show you never can tell they furnished off an apartment with a two room robot sale. the robot sailed the coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale but when Pierre found work the little money come worked out well la vie, said the old folks it goes to show you never can tell The music fell C'est la vie, c'est the old folks You go to the show, you never can tell They bought a souped-up chitney It was a cherry red 53 And drove it down to Orleans To celebrate the anniversary It was there where Pierre Was waiting to the lovely mother was mademoiselle These are the opals, Go to show you never can tell. teenage wedding and the old folks pushed them well You could see that Pierre did truly love the mademoiselle And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell C'est la vie say the old folks it goes to show you never can tell Guillem. Bé, això ha estat original soundtrack, com ja sabeu, i ara, pels que us heu enganxat tard, que sí, sí, sí. segurament sou molts, Fem el repàs de i més que sereu els que no us heu enganxat, eh? Sí. Eh, us hem preparat un repasset de la nostra Crappilys d'aquesta setmana amb els apunts en Guillem o sense apunts en Guillem? <ríe> Aquesta setmana que Cantem? <ríe> doncs vinga, anem a cantar, tu. Anem amb la Guillepèdia, amb la Cantapèdia, eh? Vinga, va, Cantapèdia, va. Doncs. Albert Obreg el microndom, home. Amb el número 10 tenim Innotis 1, de nerd, que baixa una posició aquesta setmana ja estan tots oberts. No mm -hmm. mm -hmm. se n'han adonat, eh? Podeu cantar, eh? Si voleu. <laughs> <laughs> amb el número 9, Electric Field, de MGMT, amb la remescla de Justice, que baixa aquesta setmana. I li diem adeu. Alberto, no em deixes presentar cançons, eh? Pues ha dir la info, diu Oh, vaya <ríe> eh, solo se ha marcado, eh? Ah... Deixeu-vos a semblar de la cafeteria, va alone, Amb el número 8 Una que si teniu collons la canteu Roar Daxwell i Sebastian Ingrosso La banda sonora de Monsters University Que marxa i baixa una barbaritat Perquè la setmana passada la teníem Ben amunt, eh? Sí Guigui <s1> <sindicato> Cantor, eh? Però és Amb el número 7, la cafetera de The New Ramones, que entra i es posiciona a jo al 7. després d'escoltar aquesta còpia barata de Love of Lesbian número 6 amb la la la de Nauri Boy. Que baixa també. Aquesta la cantarà en Guillem, vinga. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Ah, man, número 5, Kangru Court da, Capitol City, que entra i es col·loca al cinc. I cannot wait, go, wait go. I got my bad luck shoes in every excuse to dance his blues away, he's coming home. A más número 4 La canción que vota La Ariadna Relaxing cup of cafe Con leche The ant barrel Yes! In Plaza Mayor. Three. In Plaza Mayor, trobem amb el número 3 Promises de Timmy Feet, Vilacost, Kyle Lacost, eh? Kyla. Que es manté per al podi per quarta setmana, des de que sí. vam començar, i per tercera setmana a calaix número 3 del nostre podi, eh? Medalla de bronze permanent per aquest sí. temazo de Timmy. Uh -huh. El és aquest el, el moment del saxo. No ha deixat cantar. Sí. El número 2, Call Me de Blondie, la recomanació que ens va fer la Mònica, la setmana passada, que entra directament al número 2, l'entrada més forta de la llista de, de, des que vam començar. Sí, que truqui la Mònica per cantar-la bé, nosaltres <ríe> sí bueno, és en castellà ens la podem aprendre eh aquesta versió <ríe> i amb el número 1 el i crack d'aquesta setmana és la cançó Hey Brother Davici que puja uh -huh. i ha desmantat el número i 1. se queda allí esperem que es quedi a mi m'agrada sí, a mi també m'agrada i vull que es quedi con no, número no 1 que vaya a ir rolando la cosa Very well, Manuel. Doncs això ha estat les nostres, sí, no, la nostra guillepèdia. Has very well, Manuel? Very well, Manuel, sí senyor. Very well, Manuel. No, no t'agrada, very well, Manuel? Síiii. Bé, com deia, això ha estat el repàs de la nostra crappy list, eh, la guillepèdia, la cantapèdia d'aquesta setmana. I ara, doncs, anem a encarar ja la recta final, no, Guillem? Sí, sí, ja, ja, l'últim quart d'hora del programa, que ja sabem mm -hmm. què heu de fer, l'últim quart d'hora del programa. Sí. No, 3, 6, 50, 23, 43, no, 3, 50, 23, 43, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Ja podeu trucar al Pripi pi pi pi pi <laughs> 93, 6, 50, 23, 43. Però abans, Guillem, abans d'obrir les feies de recomanació... Fem un caràcter o què, o Sandro Rey, a veure si truca algú. Eh, el Ferran va fer tarot, eh? Ja, bueno, però nosaltres el faríem de mentida. Bueno, podem parlar amb una persona que jo conec que tira les cartes. No, no ho diré per aquí, perquè... A tu sí que et les cartes al perquè, cap. Perquè se'n pot enfadar aquella persona, però ja, ja et diré qui és. Bé, abans d'això anem al temps al tuntun, no, vale. Guillem? Doncs anem amb la previsió del temps al tuntun, que aquesta setmana Vinga. és sense el Marc, perquè el pobret està, està ocupat. Vinga, som-hi. Vino la nit, el tiempo... Que joder... Doncs una setmana més, arrenquem el Temps del Tuntun! Yeah. Yeah. Yeah. La previsió més boja, de Crappy Hour del Temps, eh? Temps. Aquesta setmana, com ho anàvem a fer amb el Marc, però ens ha trucat que està a zona mixta i ja està ocupat i tal, entrevistant... Moca mm txangla! -hmm. Eh? Mm -hmm. <laughs> està entrevistant aquí el, els quatre jugadors del Barça del Madrid de bàsquet doncs ho fem nosaltres, no? Rollo Juan Palomo. Sí. I ho farem d'Euskadi, de com ho anàvem fer amb el Marc. Euskadi, i el Marc que no estava Euskadi, poves. sí, sí. T'has de fer, entre, entre tu i l'Ariadna, heu de fer la previsió mm. d'Euskadi de per la propera setmana. Venga. Bé. Guilla endavant. Guilla endavant. Oh. Què, Guilla? Quin oh, temps creus que farà per Bilbao, Vittòria o Sant Sebastià? Dijous i divendres, dimarts plou, dimarts plou, dissabte plou. No, altra, dijous, ah, només altres dilluns i divendres. Clar, és la ja que n'ha no dit, dilluns, dimarts, dimecres i bueno, dissabte. Dijous i divendres no posarà res. No hi haurà temps. No amanecerà. Dijous i divendres jo us obriran però farà fred, molt de fred. Mm -hmm. No, jo no veig tant de fred, eh? Sí, jo sí. Jo no veig tant de fred. Bueno, però jo sí. Bona aquesta. Bueno, voleu saber el resultat. Bans, doncs vinga. vinga, anem a escoltar el resultat. Ja cal apartar-se. Oi, oi, a quèn no era? A Radio Corbera una. Oh. Lògicament, eh? O si sigui, cal escodiar una cosa, algun d'altres haura haura de fallar, no? Sí. Voleu escoltar la previsió per Usucari, ja sí. que per si viatge, o no sé. Va. Bueno, Usucari no, però París queda proper. Eh? Sí, del País Basc, sí. París... Al sí. Jo diria que quedem no, de prop Barcelona, de Sevilla, que Euskadi de París, eh? Que París queda prop al viatge, dic. Ah, vale, vale. Que en Guillem se'ns va. És el Willy Fog de... De, de Cràpiau. De, de Cràpiau. Gràcies, Ariadna, que ja m'estava quedant clau. Bé, com deia, la previsió per als propers dies a Euskadi és d'un temps més tapat que una monja en un after. Ja que acabarem el cap de setmana i tindrem uns primers dies amb una depressió que ens, an ens anirà deixant un cel tapat, tot i que a mesura que les temperatures vagin pujant, la situació s'estabilitzarà i ens quedarà un cel de núvols amb clarianes. Home, vale? jo, jo què he dit? Ho has dit, però has dit a partir de ja, dijous. I és a partir de dimarts. Oh. Ja que fa mitjans i finals de setmana el cel quedarà ben blau i macot, que és, el que anava, que és on s'ha equivocat l'Ariadna. Pel que respecte a la pluja, el radar meteorològic detecta una probabilitat de pluja baixa, potser un xic de pluja en diumenge o dilluns, però res alarmen. I si parlem de temperatures, hem de dir que per avui i demà al matí està previst que vagin en descens, però que a mesura que la setmana avanci les temperatures aniran pujant fins a estabilitzar-se a nivells propis d'aquesta època de l'any. Mm. En revés, eh? En revés, totalment. Sí. Ah, doncs sí, no, no ho he encertat gaire. Jo l'he clavat amb la temperatura. He dit que no faria fred. És veritat. Vale. És veritat. Vale, en Guillem ha encertat la temperatura. Bé, doncs com deia, aquesta informació ha estat proporcionada per... No, el Sèrie Meteorològic de Catalunya, no. No, la Euskal Meteorologia Algencia. És es que eh, no parlo o sea, bé al vasco <ríe> Euskal <Meteorologia> Agencia, agencia <ríe> O com es digui en vasco la Z ¿Y cómo? cómo coño busco el tiempo? En l'Euskal Meteorologia no Agencia Estava en vasco? Eh? Estava en vasco? No, no, ponia Ogniectorri no sé qué Lo he puesto en castellano <ríe> Ay, Que no en tenia res bomba, no, no en tenia res, tio <ríe> Bé, doncs ha estat aquesta setmana El temps al tuntur <ríe> Així que fins a propera Guille, Adiós. és un cabrón, eh Vino <ríe> Daní Ah. De Risa Sepárter, vinga va, obrim l'espai de recomanacions, ja sabeu que ens podeu trucar al 93 50, 23, 43 i dir-nos la vostra, la cançó que vulgueu que entri a la Crapilis, si ens truqueu i ens dieu la cançó, doncs Gorra de Pintor i Cançó Cap a la Llista. Em, començarem amb una cançó que se'ns va quedar al Tintero la setmana passada, perquè va sí. trucar la Mònica, que és la cançó d'en Guillem, com, com es diu aquesta cançó, Guillem? quina era. Mm. La de... Ah, la de la Fergie. La de la Fergie. No bella, -la Le, little, little party, never kill nobody. L'estan ficant a flash, tio. Ja l'estan posant? L'has sentit? És molt mainstream, eh? Bueno, anem a escoltar Vinga. aquest a Little party, never, ki never kill nobody, eh? Vinga, Vinga fins ara. Just baby either your mind or you're not make up your mind sweet baby right here right now is all we got a little party never killed nobody so we're gonna dance until we drop, drop, drop. Mm. a little party never kill nobody right here right now is all we got skimba da pop All yeah, right. Yeah. Good rock? Are you ready? A little Molt eh, Guillem? Sí. T'ho he de dir, eh? Molt bona. Sí. Com es deia? Little party never, never kill nobody party, de la Fergie, sí. no? Vale. Doncs això ha estat, com bé hem dit, en little party never kill nobody de la Fergie. Sí. Quin títol més jarguet I ara saps què, Guillem? No. Hòstia. Telèfonet? Sí. Això, això ha sigut per dir-ho a poc a poc, eh? Sí, sí, sí. No a veure... Hola? Hi ha algú? Hola? Hola? És el Jona? És el Jona? Señora, què diu? Qui és? Qui és? Hola, soc Matías. Ah, sí, hola, som Matías. De País Basc. De què? Som bas de País, País Basc. Doncs, ja l'hem dit, ennuvolat al principi de setmana <ríe> i després <ríe> clarangades. Ja eh? sí, que no estoltaves. Estic correnta la que m'ho diu. <ríe> bueno, no, hem sempre posat la cançó de What Does The Fox Say. No hem sentit res, repeteix. Ara repeteix. repeteix What Does The Fox Say. Da, Elvis sal viral de ja veureu. Ah, vale. Do doncs, <ríe> doncs mira, vatge a buscar-lo, vatge a buscar, vaig a buscar un moment a veure l'Alberto Pedia. Va que que, que esperant, eh. Alberto Pedia, Ui, qué mal sonido. És da Ilvis, eh? Amic Matias. Bueno, eh. Te sí. que... lo he dicho muy rápido. Eh? Ah, vale. <ríe> <ríe> doncs, vinga, amb aquesta rapidesa et donem les gràcies, Matias, i re com els, totes les trucades, tant portes, que es Guillem, una gorra, pintor. No ¡Una gorra pinto! vuelve bien! ¡Y mil euros! Eh, y, y mil euros que al expulsará el Guille, porque yo no las pido. <risa> venga, eh, <risa> <risa> déjame a la maquete más. previsión a los Andro Rey aquí, ¿eh? Bueno, cuando al tingue... A los Andro Rey, bendiciones los y buena... eso <risa> noches. Venga, bendiciones y buenas noches. Venga. ¡Adeu, macu! ¡Adeu, macu! Bueno... Doncs hem escoltat aquesta... Ja està, ja ens ho hem tret sobre, no? Ja ens hem tret de sobre al Sandro Rei. Anem a escoltar aquesta recomanació d'An Matías, sí. que cap allà va, doncs, això, una gorra pintor i segons el Guillem mil euros <laughs> del monopòlit. Anem amb aquest tema que es diu What Does The Fuck Say? d'Ilvis. Segona recomanació. Estàs a The Crappy Hour. Fins ara! Dog goes woof, cat goes meow, bird goes tweet and mouse goes squeak. Cow goes moo, frog goes crow, and the elephant goes toot. Dog say quack, and fish go blub, and the seal goes ow, ow, ow. But there's one sound that no one knows. What does the fox say?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 Oh a, <speaking natives> a, a, what the fuck say de decir, no puedo comer el arroz teniendo así los dedos. No puedo comer el arroz. Entonces, come la mierda. Molt bé, doncs aquesta ha per la peculiar recomanació que ens ha fet en Matías de Ilvis What does the fox say? ¿Qué dice el zorro? ¿No? ¿Qué dice el zorro, eh? Posem el masculí. Bé... Bé, Guillem, anem, anem ja tancant l última recomanació, que és vale. la teva, oh, vale. una altra teva, que és, quina és, Guillem? Ui, com es veu? Eh, in the Box, in de Kids 2.0, que hi ha ja va fer -hi la cançó abans d'If I Was a Millionaire, uh -huh. de Millionaire, que també va sortir bastant famosa, uh -huh. i bueno, aquesta segur que trigarà poc en sortir per totes les ràdios. Primícia nostra! Primícia nostra. I tothom a callar. A veure. Vinga, avui, que us ha picat tothom, és dissabte 5... Mm -hmm. del, de què és el 10 d'octubre del, del, sí, del, del 2013. Sí. Primicia. Pri digues. No, la cançó ja. ah, ah, vale. <ríe> <ríe> de quin és la primícia La primiciosa. Devane vale, la loteria Alejandro Rey. Eh? La primícia és aquesta. Alejandro <ríe> Rey, eh? Alejandro <ríe> <Rey. ríe> el substitut perfecto eh? <ríe> A veure que diu Alejandro Rey, "Bendiccions i bones noches" pel micro, si us plau. "Bendiccions i buenas noches." Bendiccions i bones noches. Molt bé. Oh. Doncs, amb Tienes aquest vos, eh? amb aquest bendiccions i bones noches ens acomiadem, ja que ens estan potent fora. Aquí Jandro Rey. Doncs això ha estat The Crappy Hour, un programa per als que si saben de música. Moltes gràcies, Guillem Gràcies, Ariadna Gràcies, Alberto I gràcies al públic que ha vingut al públic i gràcies als que han trucat Gràcies, Jandro Rey Gràcies, Andrea i tothom que està part aquí Tots els que esteu, moltes gràcies a tots Doncs bé, com deia, això ha estat The Crappy Hour Ens acomiadem, que tingueu un bon Crappy Weekend Ens veiem la propera setmana veure. Radicul vera de crappy hour box I'm not a bitch but let me open your box Yeah whatever you big box I love to play with it And I can keep the secret Yeah big big box big big big big box box box box big big big big, big box box box box Yeah, that's my dick in the box. Yeah, that's my dick in the box. 7 F